Hej, og velkommen til bogmærkets juleedition. I dag er det den 11. december. Og Katrine, så er der jo 13 dage til jul. Det er næsten halvvejs. Ja. Og øh, i går der hørte vi om, at der blev skrevet breve. Ja, vi skrev selv bag breve. Det er nemlig rigtigt. Og i dag, hvad tror du så, vi skal høre om? Jeg håber, at det er de der gaver... Eller også så er det måske, fordi han fanger neds i pok. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt noget om lakridspiberne. Jamen, det er også rigtigt nok. Lad os finde ud af det. Ja. Yeah. 11. december. I dag er bedstefar og mig nede i landsbyen og hilser på nogle folk, som bedstefar kender der dernede. Først besøger vi gammel Laurits. Han er ganske forfærdelig gammel og kan næsten ikke høre, hvad man råber til ham. Gå Goddag! råber bedstefar, da vi kommer ind i gammel Laurits stue. Hva? siger gammel Laurits. vent lige et øjeblik. Jeg skal lige have fundet røret frem. Og så åbner han en skuffe og tager et stort, blankt hørerør frem. Det ligner næsten en trompet. Nå, siger han og sætter hørerøret for øret. Hvad var det, I sag? Goddag! råber bedstefar ind i hørerøret. Åh, oh, siger gammel Laurits. Ja, det kunne jeg nu godt have gættet. Jamen dag med jer og velkommen hid. Og skulle vi så ikke synge en julesang? Det var en god idé, råber bedstefar. Og gammel Laurits nikker fornøjet, for det er så sjældent, at der kommer nogen på besøg hos ham, der vil synge. Vi synger julesange, og bagefter synger vi Jeg engår mig bygge vil. For den holder gammel Laurits så meget af. Nu vil vi hen og besøge Mathilde, siger gammel Laurits, for hun kan også godt lede at synge. Og så går vi alle sammen hen til Mathilde. I, siger Mathilde. Kom i kunst indenfor og få jer glas brændeviner og en brun kage. Og det gør vi. Bestefar gammel Laurits drikker brændevinen, og jeg spiser alle brun kærne. Så synger vi for Matilde, og Matilde synger med. Vi får sunget en til 15 julesange, så siger Matilde. Skulle vi ikke gå hen og besøge Store Karl? Han er så ensom i sit lille hus. Han trænger til lidt opmundring. Og så går vi ned til Store Karl. Han bor i et lille hus med stråtag og har både kaniner og hvide mus og tre kanariefugle inde i sin stue. Han er så gammel og komme stok for ikke at falde. Skal vi have en sang? spørger Mathilde Store Karl, Og det er Store Karl helt med på. Og så synger vi alle sammen julesange, så huset ryster, og kanariefuglene synger med. Åh, oh, mand, hvor vi synger. Vi synger så højt, at kaninerne må stoppe poterne ind i de lange ører. Og sådan bliver vi ved. Og til sidst går alle de gamle mennesker, der er i landsbyen, op ad bakken til bedstefarsgård. Nogle af dem går og rocker og støtter sig til deres stokke, og nogen går med høre rør. Men alle sammen synger de, så det er en lyst. Og store karl glemmer helt at støtte sig til sin stok og svinger den noget i luften. Til sidst sidder de alle sammen i bedstefars hyggelige stue. Bedstefar har fundet sin harmonika frem, og så spiller og synger. Vi til langt ud på aftenen. Oj, men. Jeg vidste ikke, at gamle folk kunne lave så meget skæg og ballade. Det var det elfte afsnit af julekælderen. Og vi snakkede jo om julesangen i et tidligere afsnit. Ja, det gjorde vi ret altså, tidligt, fordi julesangen dem skal man synge fra start af december. Ikke? Ja. Men noget af det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at vide, det var, hvad I, der lytter med, Hører for nogle julesange. Ja. Og hvad synger I for nogle julesange? Både rundt om træet og bare hvis man går derhjemme. Ja. Så hvis jeg har lyst til at dele det med os, så må jeg meget gerne gøre det inde på vores Facebook side Fordi både Katrine og jeg er hvert år skuffet over radioen. Ja. Yeah. Der er ikke nok julemusik i radioen. Så hele december måned, der hører vi ikke radio? Nej. Nej. Vi laver vores egne julespillelister, vi og så har. hører vi bare julemusik. Vi har vores egne CD'er med julemusik. Det er rigtigt nok. Der er julemusik overalt, hvor vi er. Ja. Og det må man bare finde sig i. Sådan er det. Fordi julemusik er godt. Det er rigtig godt. Og man bliver glad af at synge julemusik. Og man bliver bare så glad af det. Og julehumør. Og helt vildt meget julehumør. Ja. ja. Men Josephine, nu har vi jo snakket om... Hvad for nogle sange, synger rundt om juletræet, og hvad for en julesang, du bedst kan lide fra juleklæderen. Men hvad for en julesang går du ellers rundt og synger? Jamen, selvom jeg ikke så godt kan lide sne, så kan jeg virkelig godt lide sange om sne. Og en af dem, det er Baby, It's Cold Outside. Fordi jeg synes, den er så hyggelig. Den er også mega hyggelig. Og, så, og jeg synes, det er helt vildt hyggeligt, det der med, de snakker med hinanden. I really can stay. I got to go away. og oh, jeg synes, den er så hyggelig. Det er den også, ja. Men jeg hører også rigtig mange danske julesange, for det synes jeg også er helt vildt hyggeligt. Det gør jeg også, men de danske julesange, jeg hører mest sange fra julekalender. Jeg tror, den jeg hører mest lige for tiden, er fra julestjerner og hedder Soljul. Vær velkommen til soljul. Ja, oh, en nogen. virkelig god sang. Oh, Jeg elsker den også, det er vi er enige om. Og det var faktisk nogle virkelig gode sange, der var med i den julekalender. Det var nemlig nogle virkelig gode sange, der var med i den julekalender. Og man får sådan lidt lyst til at skråle med på soulhjul, ikke? Ja, det gør man. Ja. Og det må man også godt. Og Jeg kan også godt lide den anden, der er med den der On the road to You. Ja, den er også virkelig er bare god. bare så old school. Men også den der Vi er stjernestøv. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Også, øhm, jeg har jo tre nisser. Har du tre nisser? Ja, som hedder øh, Palsen og Poulsen og Pil. Det er det, den, er, den hedder i julestjerner, jo. Det er det nemlig. Og julestjerner, det, er den, det var en julekalender, der var bare på 50-året for julekalender på tv. Den blev lavet på DR. Ja, og den havde faktisk 25 afsnit i stedet for 24. Man havde nemlig 25 afsnit. Det var lidt fjollet, men det var meget godt. Det var, Men det var lidt lækkert. Ja. Ekstra julekalender til os. Det kan vi altid godt lide, ja. Vi glæder os til at høre jeres bud på julesang. Også fordi, måske kan I nogen, som vi ikke kender... Er det altid godt at få flere julesange, man kan lytte til. Ja, og din liste er jo næsten uendelig. Altså, den var jo været 700 timer. Nej, der er altså kun 130 sange på min liste. Okay, det var ikke så mange. Nej. Det er faktisk ikke så mange. Men det er alle dem, jeg kunne finde. Det var mange. <laughs> Men, så sætter vi bogmærket her.